Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til en salon, hvor jeg kun har en enkelt gæst i salongen. Til gengæld en gæst, som jeg slet ikke er bekymret for, kan fylde hele salonen ud. Velkommen til dig, Rane Vildeslav. Ja, tusind tak. Øh, vi skal lige starte med at disclaimer, at vi begge to er en lille smule hæs. Ja, det er vi desværre, men altså, det, er tid, det er årstiden, tænker Det er årstiden, jeg. ja. Vi skal vende os til, at nu kommer foråret. Men vi håber, at øh, lytterne kan, kan leve med det. Du er jo direktør for Nationalmuseet. Ja. Du er professor i social antropologi, ja. og så elsker du alt. Der er vildt. Ja. Vilde idéer, at tænke vildt, at tage ja. på vilde ekspeditioner i Sibirien. Ja. ja. Hvorfor er det bedst, når det er vildt? men der sker jo noget med vores måder at tænke på og forstå verden på, når vi, bliver, når vi presser den ud til en kantning. Og det er jo noget, som vi ikke er særlig gode til i Danmark, synes jeg. Vi er gode til rigtig mange ting i Danmark, skal jeg lige skynde mig at sige. Men det der med ligesom at gå ud i ekstremen, det er ikke det, der kendetegner danskerne. Det er da ikke det, der kendetegner vores historie. Altså, hver gang vi er blevet ramt af en eller anden revolution i Europa om det er den franske eller den russiske, eller hvad det nu kan være, så er det, der er kendetegnet også, er, at vi har været sindssygt gode til at tæmme det. <laughs> altså ja. vi har tæmmet det vilde og gjort det til vores eget, og det har vi jo lukreret enormt på. Altså vi har jo fået en enorm rigdom og stabilitet og velstand øh, ud af det, men der ligger også noget fantastisk, øh, øh, kan man sige, skabende og, og livsgivende ved at og, og ligesom tænke ud i ekstremen, kan man sige, og gøre noget ud i ekstremen. Ja. Var vikingerne sådan en par tes for vildskab, og så er vi blevet lidt konforme siden? Ja, det kan man faktisk godt sige. Det er ikke sådan helt galt. Øh... Vi kommer til at tale om øh, din bog Tænk Vildt, mm. som jo øh, både er sådan en ledelsesbog, det er mm. også en bog om, hvordan vi kan få et mere kreativt liv. Det er måske også et oprop til den offentlige sektor om ikke bare at blive sådan en nation mm. af lamme bogholdere, det godt til mm. mig at sige. Ja, ja. Men, men først, øh, hvilke vilde projekter har du gang i lige nu? Jamen, altså det vildeste projekt, jeg har gang i, det er jo at forsøge at få finansiering til at ombygge Nationalmuseet inde i København. Ikke? Øh, og det er vildt, fordi at det er så sindssygt dyrt, at det er om det overhovedet kan lade sig gøre. Og samtidig er det så helt afgørende for Danmark, at det lader sig gøre. Øh, og det er det jo fordi, at, at Nationalmuseet har en helt særlig status og rolle i det danske samfund. Det er det eneste museum i, øh, i Danmark, som har en forpligtelse til at vise hele Danmarks historie. Øh, det er, øh, kan man sige, sådan en, en, øh, en kulturel ryggrad, både øh, for København, men også for Danmark mere generelt, og dansk museumsverden. Ja. Men hvad er der galt med, hvordan Nationalmuseet tager sig ud i dag? Øh, jamen, der er helt utroligt meget galt med det, <laughs> altså, og, øh, og man kan beskrive det ved, at der er øh, 6 kilometer af montraudstillinger, som ikke er blevet skiftet ud i 40 år, og det er ikke, fordi museets medarbejdere er dovne, men det er fordi, at det er simpelthen så dyrt at skifte de her ting, fordi øh, rummen er ikke klimasikret. Det vil sige, at hver skal klimasikres, og rummen er så små og lavt loftet, at du kan ikke skabe de her immersive oplevelser, som en museumsoplevelse er i dag. Nej, fordi det tænker jeg ofte over. Yeah. Altså, yeah. Jeg må jo indrømme, at jeg kan godt lide at gå på museer i USA. Yeah. Altså, om det så er Alcatraz yeah. i San Francisco, eller det, hvordan Kennedy blev myrdet i Dallas. Det er jo ekstremt yeah. interaktivt, meget yeah. fortællende, meget visuelt. Yeah. Og det er jo stadigvæk ofte sådan, at når man går på museer i Danmark, yeah. der er mange plancher. Ja, det er det nemlig. Altså, man kan jo sige bygget, altså det, man fik bygget Moskva Museum, mm. ændrede rigtig meget. Mm. Altså det har jo løftet, altså forventningerne til en museumsoplevelse helt ekstremt, ikke? Fordi den bygning kan gøre øh, rigtig meget af det, jeg beskriver her, ikke? hedder øhm, øh, Center, ja, synes jeg, også, det, også ikke. Det er, bare, er ja, det er kæmpe, det er fantastisk. Mm. Det er bare meget small scale, altså. Mm. Men det gør jo også, at landets hovedmuseum, Nationalmuseet, ligesom virkelig ser meget støvet ud og meget bagudskuende ud, fordi at det bare slet ikke har rammerne til at kunne gøre alle de her fantastiske ting, som museet faktisk er i stand til. Det gør jo også, at hver gang der kommer nye forskningsresultater, og de kommer jo jævnligt nu, øh, fordi øh, ny naturvidenskabelige teknologi gør jo, at vi får nogle helt andre indsigter i fortiden, så kan du ikke skifte ud, fordi der er ikke rum der til Hva? det. Ikke? Hvordan ser din vision så ud? Jamen, det er faktisk at få bygget øh, verdens mest fleksible museum. <laughs> altså, det skal være så fleksibelt, at det kan stå i 200 år, og ikke bare 50 år, som et normalt byggeri gør i dag. Og det er så fleksibelt, at hver gang, der kommer en gæst ind, eller du kommer tilbage til museet, så har du faktisk følelsen af, at du kommer ind i et nyt museum. Fordi væggene er flyttet sammen. Øh, du ved, gulvet er flyttet sig, loftet er sænket eller rykket op osv. Så, videre. så altså, det, det er et museum, som er så fleksibel, at det kan rumme den foranderlighed, som øh, videnskaben bringer med sig. Men skal der ikke også være en ryggrad i at fortælle oh, Danmarks oh, det historie? Der. der skal være en ryggrad. Det er der jo også på museet i dag. Problemet med ryggraden i dag er jo, at den tager en uge at komme igennem, og sandsynligheden for, at du finder ud og kommer hjem er meget lille, <laughs> fordi den er ikke logisk bygget op. Det kan man ikke i de rum hvor af fremtidens ryggrad skal være noget, du kan komme igennem på en time. Og det er, fordi vi ved, at museumsgæsten, uanset om det er en skoleelev eller en turist, bruger en time inden i udstillingerne. De bruger en eller anden time på museet, men en halv time går med at købe billet og hænge tøj op og købe souvenir. Så, og det er den største, altså man kan sige... Så du vil gerne kunne tage ja, folk igennem Danmarks historie på en, en time. time? Og fordi vi ved, altså at, at efter internettet, det er ikke sådan, at folk er blevet dummere, de, de er på mange måder blevet klogere, men man kan sige, at de her fortællinger om, hvem vi er, de er blevet mistet. Så i dag tror folk, at vikingerne levede stenalderen, og guldhornene er trompeter og sådan noget. Og der, vi har simpelthen en, en, en helt grundlæggende forpligtelse til at vise, hvordan hænger historien hænger sammen. En dannelseshistorie? Ja, simpelthen. Mm. Øh, hvorfor skal du ud og finde penge til det? Hvorfor er det ikke bare staten, der siger, at selvfølgelig vil vi gerne lave et projekt, der fremtidssikrer Nationalmuseet 200 år? Ja, altså der er ingen tvivl om, at hvis det her skal realiseres, så skal staten på banen med rigtig mange penge. Øh, men... Der er sket en udvikling, man kan følge, altså fra 90'erne til i dag, hvor staten generelt har trukket sig mere og mere ud af kulturlivet, økonomisk, og, og det er overladt til, mere og mere til private fonde. På nogle måder er det en naturlig udvikling, fordi fondene er blevet rigere og rigere. Altså, de er blevet meget mere velhavende end de var i 90'erne. Men der er samtidig altså også en fare ved den udvikling, fordi at det er staten, der sikrer, kan man sige, at, at det, der bliver valgt, altså det, man satser på, er vigtig for mm. samfundet generelt, at der er en strategisk, strategisk samfundsmæssigt strategisk valg i det, man gør. Ikke? Men jeg håber, at, øh, at den her sag med, øh, med Nationalmuseet kan vende den udvikling, mm. og at staten kommer på banen. Hvor meget skal du ud og finde? Det må jeg ikke sige. Jeg ved det godt, men jeg må ikke <laughs> sige det. Det er en hemmelighed. Hvor stor en andel skal komme fra det private? Godt. Det må jeg heller ikke sige. Men altså, men begge parter skal på banen, hvis det skal lykkes, ja. Ja, jamen held og lykke med det. Tak, tak. Ja. <laughs> Og øh, nu synes jeg, vi skal bevæge os lidt øh, videre til at tale om øh, din bog, Tænkt Vildt. Ja. Da du skrev bogen, der var du lige øh, vendt hjem fra Norge, ja. hvor du også havde været direktør øh, for Kulturhistorisk Museum i Oslo. Ja. Øh, hvad var det så for et Danmark, du vendte tilbage til? Jamen, jeg vendte tilbage øh, altså til universitetet, fordi jeg også savnede forskning. Øh, og, øh, og så en del af det at være ansat øh, som forsker på universitetet er jo også, du underviser. Og der var der sket noget, fordi der var sket det, at øh, for det første var de studerende sådan utroligt optaget af, hvordan de fik 12. Det havde de faktisk ikke været tidligere. Altså, det første, de rækte hånden op, det var, hvordan får vi 12? Og jeg var sådan, du øh, det ved jeg ikke, skriv en god opgave, ikke? Men, mm. men der var også sket det, at da jeg så skulle øh, eksaminere øh, øh, de studerendes opgaver, så de oplevede jeg, at de, øh, dem, jeg ville give en høj karakter, ville sende give en lav karakter og omvendt. Altså sådan konsekvent. Og, øh, og jeg tænkte, hvad fanden er det her for noget? Og der kom jo så sådan en tredje person ind og medierede, som der, systemet er jo sådan. Og så blev der jo slået op i regelværket. Og det viser sig jo, at censor havde fuldstændig ret, fordi at den her 12 som vi hid til på universitetet jo bare havde oversat ind i den gamle 13 mm. Mm. nu er blevet taget seriøst. Og 12 går jo på, at du starter med at forestille dig, at den studerende har 100% korrekte, og så begynder du at finde fejl. Og i trakt med, at du finder fejl, så nedskriver du karakteren, ikke? modsat 13-tallet, som jo bliver givet for en usædvanlig præstation, som ligesom ligger uden for kategori, ikke? Så du savnede egentlig 13-tallet? Ja, det må man skulle sige, fordi det viser over, at dem, der sad og gengav det, jeg havde stået og sagt, de fik 12. Den, der havde forsøgt at lave noget anderledes, altså banke, tage noget fra nogle andre steder og banke sammen og prøve at lave et originalt med argument, medmindre de gjorde det helt brilliant, så blev de straffet for det, ikke? Og øh, det burde jo være omvendt, altså vi taler Danmarks højeste lærerinstaller Så man, her. Så man, man fremmer sådan set ikke kreativitet, nytænkning, Ej, originaliteten, og noget af faktisk Ej, ja. alt det, som vi Ej. jo i den nuværende debat taler om, Præcis. helt afgørende i forhold til AI, robotter, hvor vi skal kunne tænke ud af boksen. Men vores karaktersystem, vores uddannelsesystem, siger du, Ej. det understøtter ikke den tanke? Overhovedet ikke. Altså op den måde blev du klart for mig, at det uddannelsessystemet gør, det er jo, at det... Altså, det forbereder, kan man sige, studerende på et arbejdsmarked, som ikke længere eksisterer. Altså, som er væk. Ikke? Altså, i folkeskolen skal du sidde og stave rigtigt og regne rigtigt i hånden eller i hovedet, uden hjælpemidler. Hvem fanden gør det i virkeligheden? Der er jo ikke en kæft, der gør. Altså, jeg kan ikke stave. Men grunden til, at jeg kunne blive professor, var, at der er en stavekontrol, ikke, som tager... Øh, 80% af mine stavefejl, og så har forskellige kærester taget for resten hen ad vejen, og så klarer på den måde. Ikke? Men altså, der, der er virkelig... Altså, er det også der, ja. der er en konformitet? Altså, blandt eleverne. Jeg ved, du ja. tidligere har sagt, du synes også, at det var heller ikke et system, der gjorde, at de blev destabiliseret. Hvad, Hvad Nej. mener du med det? Men det er jo, altså, der mener jeg, at dannelse handler jo om, at du igennem livet bliver konfronteret med noget viden, som fundamentalt set destabiliserer dit verdensbillede og du siger, åh oh gud, wow, shit, det havde jeg slet ikke kunne tænke. Og så går du videre. Øh, og, og den destabilisering er jo ekstremt vigtig, fordi det gør, at når du så bygger dit verdensbillede op igen, så bliver det i sagens natur mere rummeligt og udvidet, end det, du havde. Ikke? I dag der er der uddannelse en pølsefabrik, hvor du skal komme igennem så hurtigt som muligt, og både systemet og dermed også de studerende, altså, som, er, som ligesom ligger under for systemet, er interesseret i at, at blive bekræftet i det, det allerede ved, fordi destabilisering, det er Det indebærer, oh, gud, jeg ved ikke, om jeg kan fortolke Altså, og det har den uheldige effekt, at man faktisk går igennem, øh, altså selv på de højeste læringsstandarder for løb uden... I uden at blive væsentligt klogere, altså uden at, at rykke ved noget. Det skal være pen, i orden og leve op ja, til ja, tallene og Men det er jo ikke kun i uddannelsessystemet, vi ser det, Nej. hvor det er meget, hvor forventningsafstemning, ja. hvis man kan kalde det ja. det, er ekstremt klar. Ja. Det er den jo også i den private sektor, hvor mm. der er mange af os, der arbejder med såkaldte KPI'er. Ja. Det er det også i den offentlige sektor, ja. hvor det vi kalder new public management. Ja. Ja. Jo har været, ifølge dig, ved ja. at slå kreativiteten ihjel. Ja. Hvorfor? Jamen, fordi at øh, vi kan ikke leve af det her. Altså, øh, altså, vi skal leve af kreativitet i en eller anden forstand, inden for alle de her sektorer, du beskriver. ikke. Og det er jo fordi, at altså, produktionsdanmark øh, er rykket ud af landet. Nu må jeg så erkende, at krigen i Ukraine osv. gør måske, at der er noget, der rykker tilbage igen. Og det er fint, og det er flot. Og også rigtig godt. Men... Men grundlæggende set er vi jo et land, der skal leve af idéer, altså øh, i meget høj grad. Og så nytter jo ikke noget, du fostrer fra barns ben af og op gennem hele livet, mennesker, der bare er konforme. Altså. Men vi har jo også mm. et samfund, hvor vi bryster os af, at vi har høj produktivitet, effektivitet, ja, vi lever op til reglerne. Jo. Altså det, maskinen kører. Ja, og det er også en kæmpe fordel. Det, øh, øh, det vil jeg ikke underkende jeg var ude og holde foredrag for byggebranchen her, og jeg var, de havde lavet en film om sig selv siden 1890. Og det er jo helt sindssygt, så produktiv Danmark er, så effektiv, ikke? Altså så omstillingsparat på den måde. Men vi har også nået en grænse for, hvor langt vi kan, altså hvor meget værdi vi får ud af det. Altså folk, den, den største bombe under det danske samfund er jo stress, fordi folk er, er presset så hårdt, Så der er jo noget med, at den måde vi arbejder på, kan vi ikke køre videre. Vi skal... Gøre det på andre måder, altså, mm. ikke? Vi skal Og du har jo, på andre måder. du har jo måder. så gjort det på andre måder, ja. hvor du er kommet fra. Ja, ja. Kan du prøve at fortælle lidt om... Altså, jeg ved, din øh, ledelsesfilosofi er inspireret af et jægersamfund ja. i Sibirien. Ja, ja. Hvad er essensen der? Jamen, essensen er, at øh, jægersamfundet, som jo er et, på nogen måde er et billede af stenaldersamfundet, det vil sige, det vi har gjort 85 procent af vores tid her på jorden som mennesker, ikke? Det er det samfund i verdens historie, hvor du arbejdede mindst og havde mest fritid. Altså, de her jægerfolk, de arbejder kun mellem 15 og 20 procent af deres tid. Altså, resten af tiden sover de at være sammen med deres familier, og så opfinder de ting. Og altså, det fysiske bevis på det, kan man gå på Nationalmuseet og se. Det vil jeg opfordre til. Altså, op i aktis samling, øh, hvor Knud Rasmussen har taget alle de her genstande med hjem. Der er jo ikke det, de mennesker ikke har opfundet. Altså, de har opfundet... Øh, hvad hedder det, regndragter, der er lavet af, af, af tarm, tarmskinning. Det er noget, de store firmaer sidder og undersøger nu, fordi det er faktisk lettere end Gore-Tex. Og det er mere åndbart end Gore-Tex. De har lavet, øh, altså opfundet øh, tørdragten, før vi overhovedet havde et begreb for det. Vand der kan vindes, når de bliver våde. Kajakker, der er tilpasset hver form for havmiljø så osv. osv. Det er innovationssamfund. Altså, mm. de bruger hovedparten af deres tid på at innovere. Der er ikke noget firma i Vesten i dag, der kan sige, du kun, er, du kun drifter 15 procent, og så har resten <laughs> af tiden ej, udvikler. Mm. Det er også et tidspunkt i vores historie, hvor der er størst lighed, både lighed mellem kønnene, altså det vil sige mænd og kvinder. Øh, selvom kvinder er forbundet med madlavning, mænd med jagt, så det er evner inden for det andet kønsområde at betragte som en fordel, og ikke en ulempe, så du finder kvinder, der kan skyde bjørne, mænd, der sidder syr. Og så har du den mest agile ledelsesform, verden nogensinde har kendt, altså at ledelse opstår i øjeblikket, når du har behov for det, og forsvinder, når du ikke har behov for det. Det er det, alle moderne virksomheder ville ønske, de havde. Hvad ikke? betyder det? Jamen, det betyder, at lederen, altså en jagtleder, øh, altså når, når jagtsæsonen starter, så slutter man sig helt spontant op omkring en person, som man har tillid til fordeler fordele ressourcerne rigtigt og har den viden og og er, som skal til. Og den her jagtleder kan ikke engang instruerer de andre og sige, du skal gøre det, du skal gøre det. Han kan kun handle igennem eksempel. Det er kun ja. følgeskab. Hun følgeskab, er ja. mm. Når jagtsæsonen er over, eller hvis de bliver sure på ham, eller føler en forfordeler nogen, så opløses gruppen, og så dannes der en ny gruppe. Og hvis vi skal mm. prøve at oversætte det til <coughs> ja. tiden. Ja, ja. så taler du om at, øhm, at hvad skal man sige, neutralisere hierarkier? Ja, ja du taler ja, også om øh, magiske cirkler. Ja, ja, præcis. Prøv lige at forklare os de magiske ja, cirkler, ja, hvad det går ud på. Altså der det, er også viski involveret Ja, du? ja, men det var, altså, det var noget jeg ligesom <laughs> indførte der i Norge, fordi altså, museets økonomi var helt af helvede til, ikke? Og øh, det var ved at gå bankerot. Og vi havde faktisk ikke råd til en konsulent. Altså vi havde råd til en konsulent i en uge, og det øh, han så kan vise så mere håbløst det er. Og så tænkte jeg, jamen, så må vi jo for helvede der bruge de ansatte som konsulenter, fordi de må jo sidde med en masse viden. Jo, og så... også en udmærket grundtanke. Ja, det. ja, men netop. Altså, det, det er jo altså. Men det er meget lidt prøvet. Altså. Og det interessante var, så jeg, at kan hver ansat kalde ind til en magisk cirkel, hvis de ser noget, de mener kan forbedres eller udgøre et problem, som skal løses. Og det kan være helt lavpraktisk. Du ved, der står kø kø foran billetluen hver dag, jeg kommer, folk bliver sure og skrider. Det er et problem, fordi det er dem, vi skal tjene penge på, for eksempel. Ikke? Og så kalder man ind til en mega cirkel, så i halvanden time, så møder folk, eller folk møder op, og så leger man bare helt frit med ideen om, hvordan løser vi det her. Uden begrænsninger af nogen art. Efter halvanden time, så har du kulturerne af en løsning. Så kalder du ind til en mega cirkel dagen efter, ugen efter, nogen kommer til, andre falder fra, whatever. Men i langt de fleste tilfælde, så efter tre timer, så ligger der en helt konkret løsning. Og det der øh, er sagen, er jo, at ansatte mestrer deres domæne. Altså, det kan godt være, at de ikke kan lave omverdensanalyser, og jeg ved fandme ikke hvad. Men de mestrer deres domæne. Altså, hvis du har kørt gaffeltruk ned på lageret i tre år, så har du fandme også gjort dig nogle tanker om, hvordan øh, du kunne gøre noget bedre, eller noget kunne gøres bedre. når mm. er bare ikke en kæft, der har men... Nogle af de eksempler, du nævner her, er, øh, hvordan du ligesom skulle have museet i Norge mm. på retkurs. Hvordan mm. kan medarbejderne på Nationalmuseet mm. mærke, at du har den her tankeomledelse? Altså, man kan sige, at det, de første har mærket, det er, at... Øh, altså, den første reform, jeg faktisk lavede på Nationalmuseet, som jo består af 18 museer over hele landet. Ja, ikke. det er jo ikke kun Ej, det er ikke kun det. i København. Mm. Og der havde, overtog jeg et system, hvor man havde taget alle ressourcer ud af de her 18 museer og centraliseret i København, som så skulle servicere de her steder. Og energien var gået fuldstændig ud af det. Og hver gang, der man lavede en besparelse derude eller et eller andet, så kom Dødstjernens store hånd og tog pengene og førte den ind i hullet. Ikke? Så jeg lavede en reform, som var faktisk utrolig svær. Øh, men den gik ud på at decentralisere økonomien, og beslutningsretten, den blev lagt ud til alle øh, de her lokalmuseer, og, øh, og hvis det, så skulle de betale en skat til fællesskabet, men når den var betalt, så måtte de beholde resten af overskuddet selv. Ikke? Og det skabte øh, en vækst. Det skabte også andre problemer, fordi så bliver man nok i sig selv eller nogle ting. Der er nogle andre, altså hver organisationsform har jo sine udfordringer. Men, øh, men altså, det, det var ligesom øh, det første skridt, det, der er desværre ved Nationalmuseet sammenlignet med Oslo, det er, at selvom de på overfladen minder om hinanden, de her institutioner, så er de faktisk væsentligt forskellige. Oslo er et universitetsmuseum. Jeg sad som dekan med mit eget lille kongedømme og kunne gøre meget, hvad jeg ville. Nationalmuseet er direkte underlagt kulturministeriet, ikke? altså og politisk styret organisation. Du er jo også en del af den offentlige sektor. Ja, det er jo, ikke? Altså, og det gør, at, at man skal gribe den på nogle andre måder. Men nu er vi i gang med at prøve at se, om vi ikke kan... Eller vi diskuterer, lad os sige det på den måde, fordi der er også uenigheder i ledelsen på den her punkt. Men jeg vil gerne prøve at gennemføre en flad struktur. Og grunden til det er, det der gør Nationalmuseet anderledes nu, end det jeg overtog, det er, at i dag tjener vi hovedparten af pengene selv, igennem billetindtægter. Altså, det der går forud, er jo, at staten gav en rammebevilling, og der var gratis adgang. Ikke? Og når du, når, du, når du tjener hovedparten af dine penge igennem et publikum, så betyder det, at udstillinger, events, alt slags udadvendt aktivitet skal bare, altså det skal fungere, fordi det er det, pengene kommer fra. Det fungerer ikke godt i en linjestruktur, altså i, i, i silorer. Det er sådan et fungerer godt i sådan noget måske. Men det gør det ikke, fordi du skal jo arbejde på tværs af, jeg ved ikke, hvor mange fagligheder osv., når du laver de her ting. Men så pointen er, at der skal ja. være mere selvstyrende decentralisering? Ja, i hvert fald, øh, jeg ved ikke om, jo, jo, det kan man godt sige. Jo, det er det, mit ønske er. Altså, ja. Ikke? Ja. Men det kræver også, at du er tør at opgive kontrollen. Ja, og tør at tænke lidt vildt. Ja, også det. Ja. Øh... Selvom du lægger meget ud til medarbejderne, så er der jo noget, du er ansvarlig for ja, ja. som museumsdirektør. Ja, ja. Og jeg synes, vi skal prøve at dykke ned i et par emner, som jo også er sådan lidt betændte ja. i vores tid. Fordi der er meget af den, hvad skal man sige, identitetspolitiske debat, ja. som også ja. rammer Nationalmuseet. Ja, ja. Lad os prøve at høre et eksempel på det. Ja. Og derfor så mener jeg også, at det er vigtigt, at Danmark forholder sig kritisk øh, til sin egen rolle i den transatlantiske slavehandel. Og særligt som billedkunstner, mener jeg, det er vigtigt, at vi begynder at tale om, hvilken rolle det var, at billedkunsten spillede i den her florisante tid. Det her var Katrine Holmfeldt. Yeah. Hun var øh, institutleder på Kunstakademiet, øh, og tilbage i 2020, der smed hun jo en buste yeah. af Frederik V., i havnen, ja. som hun blev tiltalt for herværk for. Nu er skal først køre her til juni. Okay. Men det gjorde hun jo, fordi ja. hun synes, vi skulle, om ikke slet en del af vores historie, så i hvert fald forsøge at omgøre den, og, og, og sætte, altså understrege, at vi skulle føle en vis skam over ja. vores øh, rolle i forhold til slavehandel. Ja. Når man sidder som national, museumsdirektør, og ser på den diskussion mm. om der er dele af vores historie, som vi skal slette, omgøre, ja. skamme os over. Ja. Hvad tænker du om det? Altså, min holdning er, at altså, vi har jo historien til, at, og vi forsker i historien og interesserer os for den, for at kunne lære af den, selvfølgelig. Ikke? Så der er jo ikke noget galt i at ligesom tage et kritisk blik på, på fortiden. Det er der på ingen måde noget galt i. Der, hvor der går noget galt, det er jo hvor man begynder at omskrive fortiden. Ikke? Øhm, og, altså et godt eksempel, synes jeg, det er jo, at jeg faktisk forleden sad og så en Netflix-serie med mine børn. En britisk Netflix-serie, der handlede om Baker Street Boys, hed det oprindeligt. Nu var der også piger involveret. Men underemt, det foregår i 1800-tallets London, slutningen af 1800-tallet. Og så man placerede en borgmester i London. Altså, det er helt utænkeligt. Der var ikke nogen sort borgmester. Og det er jo sådan at Netflix-Vogue-kriterier, ja, ja, der og dem, der vil ligesom øh, øh, hvad hedder det, forsvare det, vil sige, at det er jo fiktion. Altså, så det, det er jo ikke dokumentar. Det, vi kan gøre, hvad vi vil. Og så alligevel Men kan hvis man det, ikke er enormt bevidst om historien, ja, så kan ja, det være, at der er nogen, der det siger, at gud, var det, det er sådan det. en gang? Og derfor mener jeg, at sådan noget der er forkert. Altså, det mener jeg. Og jeg mener, at det, det ikke tjener formålet. Det, der skulle være den rigtige måde at gøre det på, det er jo, at du laver en serie, og så diskuterer du det. Altså, ikke så diskuterer du, hvorfor var der kun hvide mænd i toppen af samfundet på det tidspunkt? Hvor tjente de deres penge på? Ja, de kom sgu fra slavehandel, noget af det, ikke? Og, og så videre og så videre. Det er den rigtige måde at gøre det på. Altså, der er jo ikke noget galt i at diskutere det. Og jeg synes ikke for sig heller ikke, at der nødvendigvis er noget galt i at, at, at, at, at pille statuer ned. Jeg bryder mig bare ikke om, at man ødelægger dem, men man kan godt tage dem ned og flytte dem. Og så må historien vise, man det der engang var heldig, bliver heldig igen. Altså, men de står ja. vel også for at påminde os om en tid, som vi måske ja. har lyst til at undgå igen. Ja, men, men altså historien ændrer sig jo hele tiden. Ikke? Altså, jeg mener, altså den mest afbildede person i verden efter Jesus, det var Lenin. Hvor meget er der tilbage af ham nu, ikke? Altså, altså, øhm, Men har ja. vi for meget? For nylig havde vi to borgerlige kritikere i Berlingske, som sagde, at der kommet alt for meget skyld og skam ind i undervisningen i gymnasiet. Ja. Altså, der er alt for meget fokus på øh, vestens imperialisme og slaveriet, og ikke mm. de gode ting, man også gjorde, ja. indførte demokrati ja. og ytringsfrihed ja. og sådan noget. Ja. Hvad betyder det for den nye generations opfattelse af historien, hvis vi vinkler det i en særlig retning? Jamen, det, det er problematisk. Altså, men lad os tage sådan noget, altså sådan nogle borgerlige, hvordan kan man sige, vigtige borgerlige øh, elementer, som fødslen af individet. Det foregår altid som i renaissancen. Individet fødes med perspektivet i malerkunsten. APS'en fødes, så du faktisk tør investere. Idéen om vækst fødes, så kagen bliver større, og du sender skibe ud, i, øh, ud over verdenshavene for Europa. Ja, du sender ud for Europa, men der er videnskabsfolk med på de der skibe, fordi det er også et videnskabeligt projekt at få afdækket verden. Og på den måde kan man sige, at historien jo, som altid, ligesom politik er det i dag, er, at der er både, øh, hvad kan man sige, heroiske elementer, og så er der nogle forfærdelige elementer øh, involveret, ikke? Og det er jo vores opgave, af, er jo, og på den måde giver dem ret, kritikerne, det er jo at formidle begge aspekter. Selvfølgelig er det det, altså ikke? Men det er bare for at sige, at den, altså man kan sige, væksten og individet skabte jo en enorm rigdom, enorm dynamo, og ikke kun i Vesten, men i verden, men det havde også nogle forfærdelige følger også, altså ikke? En lidt anden afart af den ja. diskussion, det er, om vi skal levere museumsgenstande tilbage ja, til oprindelseslandet. Ja, ja. For nylig havde vi en diskussion om del af en frise, ja. som har siddet på Pantheon-templet ja. på Akropolis 440 år mm. før du fødsel. Mm. Øhm, ja. Skal vi levere vores del af den frise tilbage? Ikke umiddelbart, nej. <lød> nej. Og, og vi hvorfor? behandlede jo også sagen. Altså, måske skal jeg starte med at sige, at øh, altså min personlige holdning er jo den, at historien har flyttet objekter på kryds og tværs. Nationer er opstået, nationer er gået ned, folkeslag er forsvundet, osv. Øh, hvis vi tager Danmark, danske kulturgenstande, så, har, så ejer Sverige for eksempel Jyske Lov, altså den ældste udgave af Jyske Lov er på svensk hænder. De har også en kubiling. Og fra og Kronborg, som er taget i en af de uendelige krig, vi har haft med dem. Et springvand, som jeg ikke kan huske, hvor kommer fra osv. Altså, ting har flyttet sig. Ikke? Gennem krig, igennem handel, igennem alt muligt. Øhm, så du mener, at det er en del af historisk ja, mening, at ja, det har flyttet sig? Ja, det er det. Når det så er sagt, så er der undtagelser. Altså, hvor er man bør give ting tilbage? Og jeg synes faktisk, det bedste eksempel, det var en anden sag. Det var om fjerkarben i Brasilien, hvor, de, hvor ambassadøren kom sammen med en indfødt, og faktisk stillede det som en repatrieringskrav. Altså, de havde et museum, der var brændt ned. Ja, det var så, nemlig det. det, så, det. Så, så rigtig mange af deres ja. egne De havde mistet 95 procent af hele deres kulturarv, ikke? Mm. Og så siger vi til dem, prøv at høre, vi vil ikke, vi tager ikke, vi lægger ikke under for jeres repatrieringskrav, men hvis, hvis I er med på, at vi giver som gave en af vores seks fjerde ved vi havde seks af dem, ikke? ud af de 13, tror jeg, der findes i verden, som gave til at opbygge jeres nationalmuseum med igen. Det er vores bidrag. Så vil vi støtte det. Og det tog de imod. Mm. Og, og der mener jeg, at, at vi i Danmark gør en heldegærning, fordi jeg havde, altså alle museer kan brænde ned. Nationalmuseet i København kan også brænde ned. Vi kunne miste alt. Men det er jo så undtagelsen. Man kan sige, at ja. den sådan grundlæggende politiske tone ja. er jo i, i hvert fald for den nuværende regering, at ja. vi ikke skal aflevere genstande ja. tilbage. I det her øh, eksempel med frisen, ja. der har Jacob Engel Schmidt været ude at sige, at han mener, at hvis vi begyndte med det, så vil de efterlade tomme museer. Det vil være katastrofalt, hvis vi ja. kun kan udstille pilespidser og lære vores, om, om vores egen ja. historie ja. og ikke om ja. andres. Og det er jeg meget enig i. Altså, jeg er meget enig i den holdning. Altså forestillede man sig, at vi vil så tage hele vores... Vi har jo en af verdens største samlinger, altså også etnografiske samlinger. Vi er en af verdens ældste museer. Men køber du argumentet om, at nogen okay. siger, jamen det har I stjålet? Det skal jeg aldrig være øh, Jamen, vi har jo ikke stjålet det. Altså, der er nogle ganske få genstande, som den samiske tromme, som blev aflevet tilbage, som vi faktisk har stjålet. <laughs> altså, og vi kaprede også hovedet af folk og sådan noget, ikke? Og vi sagde blandt dengang, du var dansk. Men... Langt, langt hovedparten, altså vi taler 98 eller 99 procent af de genstande, vi har, er jo noget, vi er erhvervet, enten gennem diplomatiske relationer eller gennem handel. Altså, ikke? Folk har byttet jo gennem historien. Ikke? I uh, 1980'erne, der blev ja. mere end 35.000 genstande leveret tilbage til Grønland. Ja. Hvad er forskellen dengang til jamen, nu? Jamen forskellen er at, øh, altså, det er, at Grønland på det tidspunkt øh, får jo selvstyre og får bygget nationalmuseum. Og der faktisk helt uafhængigt, det, her, det er jo før Vogue og alle de her ting, helt uafhængigt af kulturministerierne osv., så, så sætter danske forskere og fra Nationalmuseet og Grønlandske sig sammen og siger, selvfølgelig skal I have genstanden til jeres museum. Og man finder en tredjedel af genstandene, man sorterer dem fra herunder, også de nordrøne genstande, altså det vil sige vikingerne, nordborgerne, ikke? Og det bliver så givet til Grønlands Nationalmuseum helt uproblematisk. Og det er et eksempel på en virkelig god historie, fordi det har skabt en virkelig stærk relation mellem vores to museer. På trods af uenigheder politisk mellem Danmark og Grønland osv. Og gennem tiden, så har forholdet været virkelig stærkt. Og det har gjort, at danske forskere kan arbejde i, i Grønland øh, og lave samarbejder osv. ikke? Så det er en rigtig, rigtig øh, god historie. Altså. Ja. Mm. Men grundlæggende så synes du, at øh, det er en del af historien, hvordan genstande flyttes. Ja, det er det. Det mener ja. jeg bestemt, det er. Vi lukker den del af diskussionen <laughs> ja. af, og vi er ved at være løbet ud af tid her i, øh, i ja. salongen. Æ, hvis du øh, lige skal give lytterne sådan et øh, godt råd ja. til at tænke lidt mere vildt i deres <laughs> hverdag, og ture tænke ja. lidt ud af det konforme... Ja. Hvad, hvad er dit bedste råd, du selv gør brug af? Jamen, jeg gør brug af det der med, at jeg forestiller mig, at jeg ligger som 90 år, og jeg skal fortælle mine børnebørn om, hvordan jeg har levet. Altså, hvad, så kan man spørge sig selv, hvad er den bedste historie, ikke? at du har på dig, eller at du har levet vildt, og hvad ligger der så i det? Jamen, det er faktisk, at du tør at kaste dig ud i situationer i dit liv, hvor du ikke kan bunde. Det er det, der ligger i at leve eventyrligt, kan man sige, ikke? Og så kan det godt være, at du slår dig, øh, og du får nogle tæv for dig og sådan noget. Men det er sgu en bedre historie. Det er det. <laughs> Tusind tak for besøget, Rane tak, Det var en fornøjelse. Tak. Og øh, god påske. Ja, lige måde du. Og øh, også god påske til alle, der lytter. Jeg hedder Mit Østergaard, producer var Ida Hasgård på Genhør i Østergaards Salon.